Християнська література через кордон. Для ясності розпочну здалека. 70 років безбожного атеїстичного розгулу в бувшому Радянському Союзі розрушило у людях віру в Бога. Через радіовіщання, газети та атеїстичну літературу обурили народ проти церкви. Біблія і релігійні книги майже не друкувалися, а навпаки, і те, що ще десь було у когось, конфіскувалося. Щоб до 1980 року Біблія вже була тільки в музеях, як експонат віджитого. Так було у нас там, де ми жили, за залізним занавісом. Все працювало на те, щоб Слово Божого не було в нашій країні. Але по-інакшому було в других вільних країнах світу. Діти Божі, належні до Івангельської живої церкви, наші брати та сестри у Христі, думали інакше. Вони добре розуміли, які плани складав сатана, щоб залишити народи в країнах комуністичного блоку без Слова Божого, а без живого діяльного Божого Слова не було би життя і не було б Божих дій а тільки духовна смерть. І ці дорогі, святі Божі, стали в проломі за нас перед Богом. І не час від часу згадували про нас в своїх молитвах, але розподілили всі міста з комуністичних країн між собою, і за кожне конкретне місто з цих країн молилося до Бога якесь конкретне місто з вільного світу, щоб Бог розрушив владу тьми і дав волю дітям Божим в цих країнах, а також дав їм Слово Боже, якого в них вже майже не було. Розказують тут в нас росіяни, старожелі в Америці, що сорок років молилися про це разом з американцями та іншими народами з усіх континентів. А Бог утверджував їх словом через Святого Духа, що чує їхні молитви, і той час настане. Що прийде воля для підневолених атеїстами, і така воля, і такі переміни, що сотні тисяч дітей Божих прибудуть на ту землю, де жили вони. Вони тим радувалися, славили Бога, але на тому не спинилися. Якщо прийде воля, думали вони... Для тих, за кого вони молилися, то їм потрібно було підготуватися до того, щоб вони мали звідки дати Божого хліба тим, хто був голодним цього хліба, за яких молилися. І з вірою на Господа, що так буде, що Бог їм допоможе, розпочали друкувати Боже Слово на російській мові і мовах тих країн, які підпали під плив атеїзму. Яку то віру потрібно було мати, щоб вже вкладувати мільйони, а можливо мільярди доларів на випуск Біблії, скажімо, для Росії, якщо там заплановано, що через 20 років Біблія буде тільки у музею. І ці молитовні люди у багатьох країнах вірили у слово сказане Богом і жертвували. І вже тоді друкували Боже Слово, щоб у потрібний час, якого чекали, в них було необхідне. Як те залегко їм обходилося? Як бачимо, тепер одна Біблія коштує в середньому 25 доларів, а їх друкувалося мільйонами. І знову скажу, те робилося ще в той час, коли здавалося, що ніхто не в змозі розрушити те безбожне свавілля, яке розгулялося на півсвіта. А ось сьогодні ми бачимо, що те, що Бог прорікав, сталося. Те сильне розрушено. І сподівання маленьких божих, які по його слову діяли вірою, не захопило їх неготовими. Волі мали що дати, потрібний час, голодним Божого Слова. Це так було тут, у вільному світі. А що робилося там, за залізним занавісом, у ті порі, в 70-х роках ХХ століття? В 1970 році в одній із країн комуністичного блоку в Румунії Бог допустив, щоб сталася небачена дотиповінь. Пішли нестандартні дощі, рики повиходили з берегів, позаливало поля в такому масштабі, що світ стривожився. Опісля знову, в 1978-му чи 79-му році, був великий землетрус, який теж створив страшну розруху. Коли Румунія оговталася від того, то зрозуміла, що її потрібна допомога інших країн. І в такій розгубленості плюнула на закони про залізний занавіс, відкрила свої кордони для всіх, хто хотів їй допомогти. Тим моментом скористалися Божі люди, які вірили в Його словам, що прийде свобода на ті країни, за які вони молилися, і готувалися для того, друкуючи для них Слово Боже. І ось залізні ворота відчинилися в Румунію що входила до блоку комуністів і граничила з Україною, яка була однією з республік у Великому Союзі Радянських Соціалістичних Республік. І божі люди думали, значить прийшла пора. Крізь ті ворота завозити російські, українські, румунські біблії в Румунію. А звідти Бог прокладе їм путь через останній кордон вже до Росії». Як добре вірити у Боже Слово і Його руководство. Ті, які молилися, вони не чекали кращих часів, а вже готовилися, тому що Бог так прорік, воно прийде, і ось прийшло. Хоча до Дня російської свободи, коли там вже можна буде роздавати Біблії тим духовно замордованим атеїстам і людям, ще потрібно було чекати більше десяти років. Нам не було відомо, звідки завозилися Біблії в Германію, але в Румунію привозили з Германії. Була домовленість інших країн з Румунією, які хотіли допомогти їй, що гуманітарна допомога буде привозитися до них траками під знаком Червоного Христа, що означало, що на таможнях при в'їзді в Румунію не мали права перевіряти яка гуманітарна допомога ввозиться. І траки з гуманітаркою слідували кожен до якоїсь християнської місії, де була їх кінцева точка маршруту. І там розвантажувалися. Це було те, що треба тим, хто, покладаючись на Господа, прикладали зусилля, щоб завозити у Румунію російські біблії. Однако небезпека ще була велика, при розвантаженні Біблії, щоб ніхто з румунських кгбістів чи просто відданих партії людей не побачив того, що розвантажується. Тому що Румунія належала до комуністичного блоку, і лінія партії була така же, як і в Росії. Комунізм і атеїзм. Румунський уряд чекав допомоги, але тільки не Біблії. Розвантажити Біблію в приміщення місії було дуже небезпечно, тому що на місії державна влада вже будь-коли могла перевірити, що привезено. Кроме того, на місію приходили різні люди та працівники, так що тайною таке не могло залишитися. Потрібно було всю кількість Біблій негайно вивезти звідти, і це робилося ночами коли на місії по-звичайному вже нікого не бувало. Я розкажу, як те робилося, слів нашого земляка Олександра Микитівка з Чернівців, регента нашої церкви в Кам'янці. Він був очевидцем розвантаження одного трака на місії, тому що він участвував у тих операціях по переправці Біблії через кордон до нас. За огрожою на подвір'ї місії стояв трак, до якого під'їжджала машина, оперативно завантажувалася і від'їжджала. В той же момент під'їжджала звідкись друга машина, потім третя і так далі до кінця. Ніхто нікому не заважав, нікого зайвого там не було, не було чути ніяких розмов, все працювало як автомат. Тільки машина за машиною безшумно зникали в лабіринті вулиць і роз'їжджалися у різні кінці. Хтось невидимий всім тим керував. Кому коли під'їжджати, щоб не було скупчення машин, і щоб менше бачити один одного на випадок провалу, щоб неможливо було ведати нікого? Машини приїжджали з різних міст і сіл і як тільки завантажувалися, зникали в різних напрямках Румунії. Така організованість то була взірцева, підпільна праця в екстрених конспіративних умовах. За ті роки в Румунію було перевезено сотні тонн Біблії, Єванглії та інших книг християнської тематики, а можливо й тисяч. Тому що тільки ми, скільки знаємо, що опинилося у нас через цю ділянку румунського кордону, яка примикала до нас, то те вже дуже багато. Того ніхто не міг підрахувати через те, що користувалися тим скарбом не тільки ми п'ятидесятники, але всі конфесії євангельської віри. А ради конспірації ніхто те ніде не занотовував і не говорив про те у ті часи. Хто що знав, знав тільки про свою ділянку праці. То була особиста його глибока тайна, від якої залежала його свобода, свобода інших та успіх євангельської справи, на яку працював. А то були другі способи переправки християнської літератури на Росію, про що описано в інших джерелах інформації. І цю кількість. Біблій потрібно було в Румунії підпільно перевозити і десь переховувати. Це було дуже відповідально і важко робити в умовах тоталітарного стеження за віруючими. Кожний, хто погоджувався взяти певну кількість Біблії під своє особисте зберігання, такий підставляв своє життя під велику небезпеку. При виявленні подібного органами влади такому забезпечена тюрма з усіма її наслідками. Неамериканська тюрма, де вона іноді схожа на дім відпочинку, з повним забезпеченням житлових умов і не декілька місяців, як тут в Америці, але 15-20 років, в страшних, нелюдських умовах. І на це йшли наші брати та сестри. Не ради себе, а ради нас, щоб колись ми отримали безкоштовну Біблію. Заховували ті Біблії дехто міг, але саме трудніше і небезпечне було, коли привозили велику кількість несподівано, і те потрібно було чітко, непомітно заховати, працюючи швидко, з оглядкою, щоб не ведати себе і інших. Ми мало знаємо, як те все робилося, тому що то відбувалося за кордоном, а я спішу розповісти хоч малу частинку того, що знаю, якими способами і шляхами та література потрапляла вже до нас. Першими примірниками, яким вдалося прибути до нас, були Біблії, які на перших порах переносили добре захованими від пограничного контролю через кордон наші брати та сестри, які приїжджали до нас в гості з Румунії а опісля ті з наших, кому пощастило бути гостями в Румунії. Те стало можливим тому, що в тій порі під тиском світової громадкості комуністична влада змушена була дотримувати міжнародне право, якщо не на загальний туризм, то хоча б поїздки за кордон по родинним зв'язкам. Тому при відвідуванні рідних в Румунії, вже могли перевезти одну Біблію чи декілька маленьких нових заповітів. Але те вдавалося доти, поки не забили тривогу на таможних і пограничних перевірках, що усилився перевоз Біблію через туристів. Після того жестоко усилили контроль по незаконній перевозці Біблії на цих постах. Перші, що запитували на пограничному контролі – чи на таможні, дивлячись психіологічним поглядом, примісенько в очі, це було? Біблії є? Хоча говорилося їм, що немає, однаково їх шукали. Якщо знаходили, тут же конфісковували. І таким способом перевозити їх стало неможливо і грішно, щоб віддати їх у руки безбожників на знищення». І браття румуни з цієї сторони, і ми з цієї сторони, узнавши, що в Румунії є на нашій мові Біблії, стали молитися, щоб Бог вчив і допомагав якось їх звідти переправити до нас».